Kapitel 22 Ett navn er å foretrekke framfor stor rikdom. Velvilje er bedre enn sølv og gull. Den rike og småkorsmannen har møtt hverandre. Den som har dannet dem alle er Jehova. Klok er den som har sett ulykken og så skjuler sig, men den uerfarne har gått videre om å lide straffen. Følgene av ydmyghet og frykt for Jehova er rikdom og ære og liv. Torner og feller er på den uredelige svei. Den som vokter sin sjel holder sig langt borte fra dem. Lær opp en gutt i samsvar med den vei han skal gå. Ikke en gang når han blir gammel kommer han til å vike fra den. Det er den rike som hersker over småkorsfolkene. O låntageren er tjener for den man som låner ut. Den som sår urettferdighet, høster det som er skadelig, men hans heftige vredes kjepp vil få en ende. Den som har et vennlig øye, vil bli velsignet, for han har gitt av sin mat til en ringe. Jag spotter en bort, slik at strid kan forsvinne, og rettstvist og vannære opphøre. Den som älskar hjärtats renhet på grund av hans läppars ynde blir kongen hans vän. Jehovas söne har värnat om kunskap, men han gör förederens ord till intet. Den late har sagt: "Det är en löve där ute. Mitt på torgene kommer jag till att bli myrdat." Främmande kvinnors mun är en dyp grav. Den som är fördömt av Jehova «Kommer til å falle i den?» «Dårskap er bunnet til en Guds hjerte. Det er tuktens kjepp som driver den langt bort fra han. «Den som bedrar den ringe for å skaffe seg selv mange ting, også den som gir til en rike, har med sikkerhet armod i vente.» «Bøy ditt øre til og hør de vises ord, så du kan vende ditt hjerte til min kunskap. For det er velgjørende at du bevarer dem i din buk, så de sammen kan være befestet på dine lepper. For at din tillit skal være hos Jehova, har jeg i dag gitt nettopp dig kunskap. Har jeg ikke inntil nå skrevet til dig med råd og kunskap? for å vise deg sannferdigheten i sanne ord, så du kan la sannhetsord vende tilbake til den som sender deg ut? Røv ikke fra den ringe, fordi han er ringe, og knus ikke den nødstilte i porten. For Jehova selv skal føre deres sak, og han skal visselig røve deres sjel, som røver fra den. Vær ikke venn med en som lett gir rette for vrede, og hos en man som får anfall skal du ikke gå in, for at du ikke skal bli fortrolig med hans stier og sette en snare for din sjel. Vær ikke blant dem som gir håndslag, bland dem som stiller sikkerhet for lån. Hvis du ikke har noe å betale med, hvorfor skulle han få ta sengen din bort under deg? Flytt ikke en grense fra fordomstid, en som dine forfedre har satt. Har du sett en mann som er dyktig i sitt arbeid? Framfor konger kommer han till å stille sig. Han kommer ikke til å stille seg framfor alminnelige mennesker.